A kocsma. Kincs sötét volt és fogcsikorgató hideg. A csillagok dímántfény csillogással tűztek azok szemébe, akik ezen az éjjelen bánatukban vagy örömükben kémlelték az eget. A hold szinte elfogyva, egy halvány ködgyűrűben táncolva lebegett a város felett, amit az elnéptelenedett utcák lámpafényei és a vakítóan fehér hó összes színe rajzolt kísérteti esé. Nagy pejhekben hullott a hó, a háztetők a füsttel kéményekkel együtt nyogték a nagyfehéristen hidegét. Bent a padlástérben kialakított kocsmában nem voltak sokan. A kocsmáros kisé álmatak tekintettel mosogatta a poharakat, amiket aztán hanyagul csúsztatott a pulton a helyükre. Időnként kinézett a fáradtság fájtla mögül, akar -e még valaki valamit, majd folytatta a semmisnek látszó, ám annál fontosabb munkáját. A kopott fapadok mellett nem túl sok vendég enyhemorajjal körülvéve kortyolgatta inni valóját, amit elég gyakran a következő kör vált. A sarokban lévő asztalnál kicsit többen ültek, mindegyikük előtt egy-egy pohár tele valamiféle folyadékkal, egyelőre érintetlenül. Némelyikük cigarettázott, akadt olyan, aki az ablakon át a hóesést bámulta szótlanul. Egy hely, ahol ugyancsak ott állt az alkohollal megtöltött kis pohár, üres volt. Az egyik pillanatban az térbe vezető lépcső alján lévő bejárati ajtó hosszú nyikorgása, majd hangos becsapódása hatalmas csendet vágott az addig sem túlzajos helyiség hangulatába. Egy lépés, majd egy koppanás hallatszott. A mozdulatok megdermettek, a tekintetek mind egy irányba szegeződtek, és halkan, de annál szívbe markolóban megszólalt egy dallam. Újabb lépés, majd újabb koppanás. Meg az egyre erősödő zene. A fájdalmasan síró hegedű kíméletlenül lehűtötte a levegőt és az asztalokon ücsörgő poharakat. Megérkezett, suttogta a csapos. Szevasz! Lépések és halkkoppanások követték egymást. Az idegenek, akik sohasem jártak itt, nem értették, mi történik, mert számokra semmi nem változott. A csapos a helyén, a törzs vendégek szintén. Na meg valami különös húzat, ami csapkodja a bejárati ajtót. Hm, na igen, a furcsa zene nem illett a képbe, de úgy gondolták, annak oka van, hogy a bárpult mögötti ember pont egy ilyen mélabús dallamot rakott be a lejátszóba, amiben szinte mindig ütemesebb és bizony vidámabb dallamok hangjai csendültek fel. Meg a megmagyarázhatatlan kopogások és lépések hangja. Néhány pillanattal később a pultos egy pohárkával odalépett a sarokban lévő társasághoz, majd megemelte az italát. Gyengéden ölej és ringas szerelem, hallatszott szinte minden irányból, majd mindenki lehúzta az alkoholt, s közben a mennyezeti szarufákra felfüggesztett fehér botokra vetett egy pillantást. Csupán egyetlen pohár maradt érintetlen az asztalon. Azon a helyen, ahol most nem ült és nem melegedett senki.